і там вчинити назавжди руїнну пустош. Навіжено рвуться чудиська з самої глибини. Від чорнокрилости розгромити вікно з літерами і знаменний знак як осередній. Розтрощити обжерті дерева, розточити краєвидну красу на перегаслий попіл, висушити відра зрощеним, відновним для побудовності, розшматувати святковий гризет, а майстрів подушити, аж зрештою, вигубити на коренях садівництво і враз розламати підземельні двері, аби зграбувати дорогоцінність. Особливо ж пов'язати на смерть радників біля столу і замінити їх перебраними в людські личини світцями і поставити зверхником одного з своїх на моєму місці, а він втілить в собі найстрашнішу особу, кому надінуть мій браслетець. Гляділи обидва розмовники і сині одежці на напасництво, як воно, нашкодивши тяжко, ніби грозова негода в сільській господі, все ж виснажилося силами і тимчасово відхлинуло, мов розшал прибою з моря на час, подущати в свіжий натиск. Після відпливу напасти завіюється ніч, обвалені будівлі і напис з-під погаслої райдуги опадають попелом, ніби зливою на болотяну безодню. Звідти отруйними випарами Розкочуються навкруг І заражують збіроту Накалічені душевні недуги Хто мучені ними І мов засліплені кидаються в глибину Губотрубні мовники Вкрай стурбовані Звертаються в сторону великої течії Вона через кам'яні спади Як тераси движеться З грохотом і високим бризком Затруднюючи ним чергову появу Жовтої райдуги Лютують надхідці на течію і постать Давню в старовинному береті, з довгою бородою, розділеною надвоє, постать зовсім білу, як і дорогоціння регалія через груди, але очі ніби огненні, бачать крізь будівлі і мрячність. Проголошує старник лагідними реченнями так. Слухайте, від берега течії почнеться прозора пожежа і розжаріє в сполох, спалюючи обвал могутство нечистого правила, звідки прочорнюється вік. Чуючи, біснуються губотрубні і обтемнюють течії, вивергаючи ядучі слова обмов. Зрештою розкривають книгу Козлововка, він подає її на рогах, мов на аналогії. Вичитано найнезовинніші закляття на постать, її на воду течії на груд берега, але всі викрики збираються в глибовинний вихор з блискавичним огнем на самих, і вони тимчасово мовкнуть до чергового напасництва. Для приявця розкричується зверхник. Досвідчуйся на свій взір, який розор і потрібен кошт який справляти. Бачиш, призначенці беруться. Чоловічки-майстри в сірому, витаючи високо, намірилися знов зарівняти шкоди на побудовах і вже почали труд, а скоро спинилися, бо спорожніли їх з коштовною речовиною. Спрямовуються тоді до підземельного скарбовища але звідти їх відвернуто на розказ вісника від горішнього поверху. Видно на мить, як там радили при столі і оборно звеліли вісникові поспішити на низ і відігнати сіроодежник, вказуючи, нехай здобудовують потрібну вартість від прозорого моря, звідки білюють многості кістяків можливих. Майстри вернулися на гору і, побравши граблі довжелезними держаками, вигрібають з глибини, під напливними хвилями самородки золота і алмазні грудки і кидають до своїх відер. З ними знов підлітають на височину заладжувати надруйновані місця. Враз хортовинилася знову буря, відганяючи їх і всіх намічених напасників, що згромадилися в навалу. Але тільки камені з прибережжя змитнула буря і мчить через надморську просторінь над зривною водою. Не повилиле будовище, воно не здригалося на своїх підкладдях. Слідом потопною навалою полум'я його, закривши зверхів'ями, верхів'ями, і теж непоторжимо для споруддя. Тільки обпал слідний назначився на його стінах, але само збереглось. Аж от притих кругосвіт, і від висотності подих прилинув свіжістю невисловимою з прохолоди. Мов милий легіт над зеленими ланами весняною порою, коли ласкаво поворушує листя яровини тремтіти в повітряних струмів'ях. Притьма від його повігу задрижали підставини озій і розпались.